Відміна. Є ще сім відмін цієї приказки, Номис. А в біології вид різновид. Слід розповісти дітям про армію наших агробіологів-мічурінців, про творців нових видів, рослин і тварин. Літературна газета. Російському вислову «від на жительство» в українській мові відповідає посвідка на прожиття. У художній літературі, коли хочуть надати фразі бюрократично-канцелярського звучання, користуються словами «вид». Як же ми тебе приймемо, що в тебе ні виду ніякого, нічого, пана Смирний? Вираз і вислів. Ці слова вважали за абсолютні синоніми. Тому в класичній літературі бачимо іменник вираз у різних значеннях. Почала з солодкими виразами любові промовляти Нечуй левицький. Вираз на лиці понуро урочистий колиш. У сучасній українській літературній мові ці слова розрізняються за значенням. Там, де мовиться про якусь думку чи міркування. Передані небагатьма словами, кажуть вислів. «За висловом чи їм?» Російсько-український фразеологічний словник Вергана Іпилинський. У всіх інших випадках, зокрема у математиці, користуються іменником «вираз». Ротмістр і очима, і всім виразом показував, що він забрався геть. Панч. «Вираз». А 2 плюс Б Рівняется С. Відношення взаємины стосунок відносно щодо стосовно відносність. Відповідно до российских слов отношения относительно часто надуживает словами відношення відносно. Забуваючи про інші, точніші, природніші слова, не можна допускати поверхового відношення до такої серйозної справи замість поверхового ставлення, або ще краще, щоб поверхово ставились. Відносно цього не може бути двох думок, замість про це, що до цього з приводу цього. Я з ним у добрих відношеннях, замість у добрих стосунках чи взаєминах, зв'язках. Ось що засвідчує класика слід би було зав'язати міцніші стосунки з тими людьми, що це вдались до вас, Леся Українка. Щодо панни Аннелі, то я певний, що вона плаче десь по кутках. Чутки про землю ожили. «з весною» Коцюбинський. У цих прикладах бачимо тільки слова «стосунки», «щодо», «про», вживання яких і слід додержуватись. У математиці, а також у філософії і логіці, слово «відношення» є єдиний відповідник російському науковому терміну «отношеніє». Наприклад, «відношення А ділене на Б» Рівно «с» ділене на «а». В українській науковій термінології є ще слово «відносність», теорія відносності. Замість штучного вислову «у всіх відношеннях», відповідно до російського «во всіх отношеннях», наприклад, «це мені зручно в усіх відношеннях», слід користуватися давніми українськими висловами «всіма сторонами». Славне була Запоріжжя всіма сторонами, збірка пісень Лукашевича, з усякого, з кожного погляду, це вигідно нам обом, з усякого погляду, з живих уст. Як не глянь, як не подивись, з усіх боків, усебічно, з усебіч, у всіх планах. Останнім часом набуває дедалі більшого поширення слова стосовно. Замість недоладного вислову «по відношенню» стосовно місцевих умов він розробив систему обробітку грунту. Стосовно цього неподобства вже казали не раз. Проте не слід забувати і відомі слова «щодо про», приклади вживання яких наведено вище.